Dragi ascultători, cu noi la microfon istoricul dr. Lucian Zev Herșcović. Bună seara, Lucian! Bună seara, Iael! Ce ne-ai pregătit pentru astă seară? Am gândit că ar fi cazul să ne referim la o carte recent apărută în România, carte de Augusta Costiuc Radosav de la Universitatea Babeș Maria din Cluj, intitulată Vocile unei istorii neterminate, Presa Idiș din spațiul românesc extracarpatic 1855-1900. Este, este o istorie bazată pe metode moderne, academice, din punct de vedere metodologic, pentru cercetarea presei idiși România extracarpatică, respectiv din vechiul regat al României. Cercetătoarea autoare a cărții își bazează cartea pe peza ei idiși din uh, România. În acest volum a introdus 62 de uh, publicații periodice idiș, de la uh, Tim primul periodic idiș care a apărut la Iași în anul 1855, până la publicațiile See you know ce sunt unele care s-ar putea să fie pierdute, a citat în studii diferite care le menționau anterior. Diferența între lucrarea ei și lucrările anterioare este că de data aceasta avem de a face cu o lucrare științifică, cu o analiză din punctul de vedere al cercetării istoriei presei, ajungându-se la uh, concluzii care indică, printre altele, varietatea și profilul multicultural al vieții intelectuale din România pe baza presei hidiși, uh, menționează, de asemenea, primatul asupra uh, apariției unor periodice hidici sau inițiative de timpuri, de editare ale unor as astfel de jurnale în comparație cu alte zone din Europa, dezvoltarea și diseminarea presei hidiși care reflectă modernizarea rețelei comunicaționale în uh, rândul societății evreiești din România, de data aceasta trebuie să subliniem ceea ce menționează și autoarea că este vorba de o nouă coeziune și sociabilitate la nivelul comunităților evreiești, care încep să substituie factorii catalizatori tradiționali ai solidarității comunitare. Sinagoga, Haiderul, Rabinatul, precând la elemente din domeniul sferei laice și moderne. De data aceasta am citat din cartea uh, la care mă refer. Lucian, de ce s-a fixat autoarea tocmai pe această perioadă istorică 1855-1900? Este perioada modernizării în rândul evreilor. Mișcării de Ascala în România. În România mișcării de Ascala a avut loc ceva bai... din această perioadă are atât un uh, rol informațional și cultural, cât și un rol de difuzare a ideologiei sioniste. În paralel, apropo, apare și ideologia socialistă, deși în România uh, un socialism evreiesc a existat de dezvoltat ca în uh, Imperiul Habsburgic și în Imperiul Țarist. Lucian, ai subliniat uh, impactul uh, pe care le denotă lucrarea de cercetare a doamnei uh, Radosav asupra evreilor uh, din România. Uh, care este însă influența dacă a existat uh, acestor uh, publicații în limba idiș asupra presei din România în general? Exist Înțeles anumite legături și anumite elemente de interinfluență influență în ceea ce privește presa Inish, însă ea era destinată în mod categoric uh, comunității evreiești, obștei evreiești. Uh, scopul era uh, transformarea comunității evreiești în chise, societate evreiască deschisă cu deschideri spre fenomenul modernității, tranziție ce denotă o repoziționare a acesteia în arhitectura socioculturală a României moderne. Am citat acest lucru din concluziile uh, domnișoarei Augusta Costiuc-Radosav menționând uh, faptul că presa idiș. A, a avut un rol deosebit de important pentru modernizarea evreilor. Apropo, anterior maschilii se opuseseră inișului, în cele din urmă l-au acceptat din considerate practice și în cele din urmă inișul a reușit să se impună fiind limba vorbită de uh, marea majoritate a evreilor din România inclusiv însă și ei de cultură Lucian, eu îți mulțumesc foarte mult pentru prezentarea acestei cărți și la revedere până la convorbirea noastră viitoare. Mulțumesc și adaug felicitări colegii Augusta.